Frecvența de proiect. Stimați ascultător, cu noi la microfon seară istoricul dr. Lucian Zev Herșcović. Bună seara, Lucian! Bună seara, Iael! Ce subiect ai ales pentru seară? Am gândit că, în, cred, în luna august, a fost ziua de naștere a filologului Haiman Hariton Pictin să ne referim la personalitatea lui. Aici trebuie să adaug că subsevnătura a publicat recent un uh, studiu despre Haiman Hariton Pictin, uh, în uh, volumul Politici, Culturale și Modele Intelectuale în România editat de profesorul universitar Lucian Năstasecovaci și de cercetătorul Dragoș Strobice de la Universitatea din Cruj, uh, în ceea ce privește Haiman Hariton Tictin, uh, am menționat și menționez în continuare evoluția lui de la ortodoxia iudaică la asibilism, Haiman Tictin. El s-a născut în uh, localit, în orașul Breslau pe atunci, în Prusia la 9 august 1850 într-o familie rabinică ortodoxă. Bunicul, tatăl, chiar și străbunicul fusese rabini foarte importanți și autori de comentarii la Torah și de uh, cărți în domeniul cazuisticii iudaice. El a fost influențat de metoda de lucru și metoda de studiu tradițională iudaică aprofundând studiul Torei și Talmudului. Bineînțeles, a știut la perfecție ebraica și aramaica. În cele din urmă însă a decis să se îndrepte spre studii laice, a învățat la liceu în Breslau, studiind limbile greacă și latină probabil sub influența studiului uh, limbilor uh, clasice iudaice, s-a îndreptat și spre studiul limbilor clasice generale. Uh, în cele din urmă, decizând să se îndrepte spre uh, studiile uh, laice, el devenise mascul, devenise intelectual modernizat. Familia ultra ortodoxă a reprezentat o problemă. Și atunci au decis ca să îi caute o, o, o căsătorie aranjată cât mai departe de Breslau pentru ca să nu producă greutăți în ceea ce privește poziția familiei. Și bineînțeles, eu găsit pe fica bancherului Mayerhoff. Bayer din Iași. În anul 1869 el a ajuns la Iași, s-a căsătorit cu fica bancherului și a intrat în afaceri. într în afaceri, el a devenit după aceea un mic fabricant de scraude, dar a trebuit să învețe limba română și pentru aceasta a avut nevoie de un profesor care să vorbească limba germană și l-a găsit în persoana lui Mihai Eminescu exact de aceeași vârstă cu el vorbitor de germană. Mihai Reminescu și-a dat seama că prietenul lui are un potențial intelectual ridicat și e păcat să rămână un simplu fabricant de scaude la iași și ca urmare l-a îndemnat să vețe la universitate, veți filologia. De ce tocmai filologia? Pentru că a observat că el nota fiecare cuvânt pe care îl învăța în limba română și îi scria corespondența uh, germană, paraleliza, adăuga diferite forme pe fișe pe care și le făcea el singur. Deci se poate spune că într-un fel uh... Eminescu i-a schimbat uh, cursul vieții pe plan profesional? Se poate spune că da. A fost o influență, într-adevăr, puternică a acestui uh, prieten al lui, uh, care, care a continuat și după ce Eminescu a plecat din Iași pictind în cele din urmă, a decis să își dea doctoratul și a dat doctoratul în filologie la Universitatea din Leipzig și în cele din urmă a devenit cunoscut în domeniul filologiei romanice. Apropo, debutul și l-a făcut în revista Convorbiri Literare. Uh, dar uh, dreptat s-a îndreptat spre civilism din ce cauze s-a afirmat că a avut nevoie să primească cetățenia română lucrul nu este adevărat el a primit cetățenia română deoarece era căsătorit cu uh, fica bancherului Bayerhofer, familia Mayerhofer primind cetățenia română în anul 1878 ca urmare a acordului uh, stabilit la Congresul de la Berlin, și a lucrat ca profesor de latină și germană, dar suplinitor la licee din Iași. Acest lucru era, el într-o formă specială, el nu putea primi uh, uh, o permanență sub forma de atunci în învățământ în România, deoarece nu terminase bacalaureatul în România, ci în străinătate. Dar primise cetățenia română. Însă a avut nevoie de un lucru. Să cerceteze texte românești medievale, gramatici. De asemenea, el era interesat în studiul istoriei din române. Și atunci, deoarece Vechile texte românești, în marea lor majoritate, erau în proprietatea bisericii, în proprietatea mănăstirilor și existau o anumită reticență de a-i se oferi asemenea material documentar unui evreu, fiind vorbe și de texte religioase, el a decis să treacă la religia creștină ortodoxă ceea ce a și făcut în anul 1900. Lucru care a provocat un uh, adevărat cutremur în uh, mișcarea de a scala din România în rândul intelectualități, lucru care s-a reflectat și în corespondența dintre Bozes Schwarzer și avinul Bozes Gaster, stabilit la Londra, de asemenea filolog. Ulterior, Tictin a uh, plecat în Germania, trimis a fost trimis în Germania ca lector de limba română și acolo și-a continuat activitatea în filologică, a continuat ceea ce începuse dicționarul german-român. În cele din urmă acest dicționar a devenit clasic, l-a terminat în perioada interbelică, în perioada primului război mondial, el s-a aflat în Germania. Deoarece România era în stare de război cu Germania, situația lui nu a fost prea bună. Trebuie să menționăm și faptul că în perioada interbenică, Tictin scris și un comentariu la cartea biblică Shuel, și cărți, cele două cărți ale lui Samuel, ale profetului Shuel. a Van Ruprecht Höcund în Germania o editură catolică. Acest comentariu este într-adevăr un comentariu creștin, dar un comentariu creștin laic. Se observă buna cunoaștere de către Tictin atât a cărții biblice, a Bibliei ebraice, cât și a limbilor ebraice arameică, precum și greacă și latină. Cu această observație ne vom încheia convorbirea noastră astă seară. Eu îți mulțumesc. Bună seara. Mulțumesc. Bună seara. Menționez doar faptul că Tictin a murit în anul 1936 în Germania, după ce deja se resimțise uh, legile rasiste asupra lui și. Uh, uh, biblioteca lui a fost adusă în România de către fica sa Gertrude. Cu această ocazie mulțumesc și domnului Alexandru Cezar Ionescu, profesor universitar român stabilit la Berlin, care a fost căsătorit cu strănepoata lui Tictin și face tot efortul pentru eternizarea memoriei familiei Tictin și a familiilor urmășii mașini familii